اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلُو مِن مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ نَذِيْنَ مَا کَمَلْ سَرَ مُنَا سَبَتْ وَعَزِحْدِ او دایا ته ور پرسیایا هغه شانی نزول چې بیګا ما کوم واچې کړئ کړګړي و ناری متعلق دادرې والا یته نازل شویل زګه صحابه سره دې ردا الله تعالی راو لګنن حدیث دې کړګم یوه در نبی علیہ الصلات والسلام نو یوه در صحابہ لږه علیہ السلام دی بیبیان نه علیہ السلام دی عبادت ته پوسوکو هر کله ژوند ته د علیہ السلام نه عبادت بیان کو په خپل عبادتو سوچ کوکو نو دا خبره خپل جګور نه بیر اسلام په الله تعالی مخه اورس وګنونه معاف کړي هغه د عبادت کینو زمون د عبادت وړ ډېر کم نوی ویزه همیشه روجی نه دیبل ویزه هو باز خوځو فاطمه مکمل زمہ چټی شو نه باور او دی بس همیشه د پارا موسکم ده شپیو موسکم بس تاجد بکومه ده شپیو اولانی مالنه علا ده ندریرد و آلو دیو عبادت مستقل آزمو کو یو ویزه بشپیو اولان بلویرو جیت آزی همیشه ابل رینا خوایشات بس ختم نبی علیه سلام جراده و قطعه تولگیره ده کسانی دریواره را معلوم کرو جے کله را معلوم کړ نوو رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د خبر د دادا رنګ تاسو کړی ری آیته ی رسول الله واکیدا حسین زموږ عبادت کم نه موږ خبر کړو پیغمبر علیه و سلم ته پر مهل د ان الله نزیه کېری ګمستاسنه او زه پتاڅوک ډیر تقوا دار انسان هه وګړیات ساته رشپی موزم کوم او دکیگمم روجم نیسم او پوجه کومم او در کرنگی خفل برابر اومد آبیه وردو پرمائل چه دا زمان سنت تی و سوکتی زمان دی سنت نم خرن اینو آغا زمان دا اومد نگر نبهر حال دی واقعاتو که دا بیگانه عیاتم نازل شه و چه تاس و حلال سیزون و بزان اونن الله دا حکم کوي چې کوم الله حلال درکړي دي تو طيب پاک چیزونه درکړي نه کورای وکلو حরাই تاسو مما دا هغه چیزونه نه رزقکوم الله چې الله تاسو ته رزق درکړي نګور رزق الله دګور الله وې چې نو عزق اللہ ورکے او قطوے جتول رسکو دالو آمنا تکہ سب کے او اس قطوے جتول رسکو دالو والا آنم دینال پروخت اللہ پہ گلے ورکا بیام رزق خورے تم اپدویوکر لڑو خرسنشو بیام رزق خورے مطر دیوکر لڑو پیسیو نکلے بیام رزق خورے نو انسانان صرف کسک پیدایات ساتھ دکاندار سوگار آری پاتشوہ دیکھ سب کے رزق اچول د برندہ دا اللہ کارا چاده کسب لوخه د دکان لوخه الله تعالی سره چاده پټی لوخه نيسته لري چاده دکان لوخه نيسته لري پاته شو پاره کې رزق اچول الله تعالی تعالی کرد د دې وجه الله پر ما رزقکم الله تعالی که مریزق دار کړل د دې وجه ان شاء الله په اسما کې براشي ها ال تکي الله تعالی سپاوي لري چله مسالو کرځه مونږه تاسو نه اخرت کې درېځک تپوس نه کوو درېځک مونږه ټلو کناو نه نه مونارځو کو الله وی سوال تاسو نکو تا تبلیغ مګر چې زموږه خیرت کې باندې پوښتنه کیږي شهر سو داګری دې کړي واکنه واکړي ځمېداري دې کړي واکنه واکړي مدا واکي خبره الله ولې لا مسالو ارېزه کتابوز به نه کوو نحن نرزو پر کله وې رېزه موږ درکو نل ر فر دامن رزک کوم الله چې کوم رېزه ک الله درکړي ته استاخه فر کم شي حلالن یو چې حلال نو حلال بو حلال و حرام او یو مخ بیان شي چې حلال په زناورو کې یا کنورو سيزونو کې چکم حلال شرعیوہ تغیید کی یو حرام شرعیدی اغیوز المخ کے مسئلت رشیوہ فده ابتداد سورت کے داغے بیان میں تکڑو یو دلتا که دا حلال مانا دلتا که مظہری تفسیر مظہری اغداد دا چھپا حلال طریقہ بانے رشی لکہ حلال طریقہ سرا تا پہ شریع طریقہ سرا رستل حر سو لکھل دام حلال طریقہ دا نه چستا د کذر کله طریقه دا ځمیداری کله دام طریقه دا د پمیراس کې پاته شودم حلاله طریقه نه چټ په کوم طریقو باندې ته غټي امه تریکې او طيب چې پاتوی دا تا ازید در بیسه نجس نه پاک شي چې ایز ایتوی هغه دې انسان بل او انسان ورسل ویګي طیب مال کوندا وقت الہ الذي انتم به المؤمنون الله دې هغه نو يره چې تاسو په ایمان رانه ها نو غره دې خبره پېښه راو کله ایمان تکا زده د مسلمان تکا زده ایمان څه ته ویلې کېږي زلن مننن زلن مننن الله دې هغه ذات نو يره چې کوم د تاسو مننن خبره په مننه کړه <سؤال> <سؤال> دا هغه خويره کومه حلال او د حرام په باب کې داغنه یره کوي چې اغه هم حلال کړی دی نو حلال غن او چې کومه حرام ا دی نو حرام غن اغه ذات نو یې رګه د ځل نه باندې نو چې کوم داغنه یې را پکاره ده په حلال او حرام کې اګه هم لَا يُعَخِذُكُمُ الله بِاللَّغُوِ فِي اَمَانِكُمُ نن آیا سبر کے بعد آیات میلے کی دیو خودہ خبر دیرین دیو خبر مخ کے باو یو خبرہ اللہ دلتا دا قسم ذکر کی پر دیو تول آیات کی یو دا قپاری خبرہ ذکر کی دا قسم د قپاری نویات ساتھ ہے قسم اغا پدرے قسمان یو قسم دا نه چې په تیرې زمانه کې مثلا پرون سره کار دي ته پاګې قسم خوري مثلا دا ملګری قسم دې سکول کول ته ليو هو د غالیب ګومانداري یعنی په درو باندې نه وای غالیب ګومانداري اگر چې خطا دي نو غالیب ګومانداري چې تله هم قسم یو خړو خو قسمه ضرور نه وای مثلا خطا شو غالیب ګومانداري چې تله نو ده ده امین اللہ او ایاد ساته پده انسان بونانگاری او پده گی کپارم اپارم نیشتی ده ده خکم دک او یو قسم دازی موچی ساله بلا اراده ده قسم بس از خلوان عدد شوی قسم قسم کوي اراده ده قسمی نی اگه تملاگوی پاگی کمسا کپارم نیشتی او گنام نیشتی خد عدد نده خد مول پکار دی ڈیم کسم کسم آغده چی اغم پا دیر زمانه دی آگه تا یمینی غموز ویلی که غموز غوپی تا تا پتا جی پرون دا کار ما نده کلیو گیام کسم کھلی جی دا کار میں پرون کلیو نده تا یمینی غموز وی غموز غوپی دوی دا انسانم زان لپا جهنم که غوپا ورگیو پا دروگو که غوپا خوری دنیا خیرت پل ور نو دا کسما قسم گناه دیان چا دیان گناه کبیره دا پده که کفاره نیشتا او توبه استعفار پده انسان بانی لازم دی دا غطا گناه دا گناه کبیره درین کسم قسم اغیطا یمین ایمون آقا دو نبوره تا دی لہو تا یاد تاو گو ره دارون بیدوا چی میتا بیان کچی خبر خبره که کسم خوی دا کسم اراده دیانی یا پا تیره زمانه بانی کسمو خوری غالب گمان ادایش راکار ما کڑده یا نوکده نرم بی جمله که داغی بیانده لا یو آخذ کم اللہ بی اللہ وی پی امانه بود اللہ نمیسی تاسو پا لغوا پا کسمو نستاسو کی نم نیسی نمتلب داده چپائیگی ما پار میشتی ادا دویم ده درور کسم نا دویم اسی پارک ترشوی ده ولکی یو آخذ کم بی ما کسبت قلوب کم داغی ذکر علت او دریم نمبر قسم ولاکی یو آخذ کم بمعاک کرتم ال ایمان داده دی بیانده یمینی منعاکده دیتاو ایچی پا آینده زمانه بانده تا قسم مثلا قسم دیتا با کتلو قسم دیتا با وخم او قسم میری سبابا سوابه دیتا پا آینده زمانه بانده دیو کار کولو پختا قسم خلل دیتا یمینی منعاکده ویده او دې کوم په دوه قسمه باندې باندې د ګناه قسمونه مثلا تا قسم خوړو چې پلان کې به قسم دغه ګناه قسم او دې صحیح قسمونه کې دي نو یاد ساته دا څې قسم کړي چې کوم د ګناه یو لازم دي د تمل او پګمان کې کفاره د ماتول لازم او دا چې قسم کړي نو په باندې کفاره راځي ها د دې دا پایند زماني باندې او په دې باندې کفاره راځینو الله فرمایل ولا کی یو اخذکم بما عقدتم الله تاسونی سي پماتوله دا عارف چې کم تاسو بالکل مضبوط کړی کسم قسم او ټکلم نشي راکار بکوما ایندکه نو الله تعالی دې کا سونی نو دې مطلب دا چې پتا سبحان نه کفاره دا دا قسم متعلق دې اقسام دعا قسم دلتا ذکر شویده یو مخیطیر شویده و یو خبر دلتا بلنیا دعو ساتا جه قسم آغا پا چاوانی با خوڑیشی پاگر اللہ باانی قسم سخ بوناده نده قوڑل پا الله اللہ ذات پا خوڑیشی یا دا اللہ پا کم و صفات و جه قسم شي پا ازد دا اللہ بانده پا جلال دا اللہ بانده زمان کختوگی جکم نمون و صفتی نمون نو آغی تا قسم یا په کوم معاشرکی چې په قران باندې لګې زموږه معاشرکی قران باندې قسم مشهور دی نو دې تم قسم ویل کی بارهنده الله تعالی هغه صفات چې په کوم باندې په کوم معاشرکی قسم مشهور نو دا دې دا قسم له اعتبار دی چې په معاشرکی قسم غنلې شي او دا الله تعالی په ذات او صفات وی نو دا قسم ویل کی بیا بل خبر راایه کفار قدی آیات کی ذکر کل فکفار تو ادعام عشر تی مساکین داد دی اخیری کسم سره سر طلع لیا تا اسطمائی کفار را جو نو چې سن اللہو چی کلده کسم مات کو لیکن نیسی اللہ کلده کماتولو ده آغا کسم چی تاظر مضبوط کلده نو ماتم کو نو بیا کفار ده اوی اللہو ادعام و عشر تی مساکین آغا ادعام ده لذمسکینا او اټعام به معنی تويلي کي ها اټعام بدو معنی رازي اټعام يودې توي چا معنی خوراق اوکي او يو اټعام دې تويلي کي ਵਿਚاله خوراق ور کې نور کول ته اټعام مليکي نلون بكا پر الله تورکول دي هم من است ماتي ايمون د درميانه هغه طعامنا چه کم تاسو بخطل کور والمانه او بخطل احل بانه خوراوانه نو یو خو آلاء تو آنگی باز خلق دیر اوچه تو خوراک خوئی چرگان او گڑان خوئی او باز اداسی چه آره یه جزان بز دشپیش کی ساکتا کارویل او باز اداسی چه متوسط خوراک خوئی نکل اخو درمینہ انداز کی خوراک خوئی نو دام در جستان پسام ماد شنخام او آتوا چرگان او گڑان برک او مثلا اعلا روطه با ده میده ورکه دا سمنا دا اعلا میدم لازمین دا ده میده روطه او دا سمنا جتوال ارگوش پاکی کده ارگوش روطه درمینه عام چکم اولده ما شرکی دی درمینه خوراک اغا ورکه یو خبره دا بیا با ورکه دا خوراک سور کسانو نو اغا خو سپا خبره دا چه اللہ تلاو پر مایل او بیت آف تد اتعام ما دو مانی بیان دو نکت دا ما لس مسکنان را غالی یو ٹیم بیراو افتل خدا سیاد ساته جی پہکی ماشیوم نی چه قریب البرو کچی ماشیومان نیرو را آگئی خوبا دو درین مولان که مالا بشینا کم سکم چه خوراکیان کسان ہوئی بالغانی اندازتا کم سکم او بلدانا چه مالا دی راوس تلوس دولست بجیر تولوٹا پڑھ لی اوٹک بولنوڑا بہرا ہے والے ارابس سر برا بڑھے نا او بھی کسان چو خوراکی نیگی او بلدانا چو ماشومان رہا ہونکی نو دا سی کسان بسی برا اونکل اس کسان یو بے میرا والا او خی مالکا ماخامی بیارا والا او خی مالکا یادا سی او کچککور کے نور کئے نو آغا چکمک کفات دو رو جی کفارد امسل کمسل کم کم د یا ته دای ته ری قیمت پر ورکړه که کم 200 چې کم قیمت جوړیږي مثلا دغه مسوره قیمت جوړیږي یو یو مسكين تا د هغه قوم راځي چې ورک نو بار حل لا پورا کته غلوته ورکول شي د هغه پیسې ورکول شي او د ټیمه کور تر هغه شپه پاږه باندې مړول شي خو بهر حل چې پای کې موړ کس نه پای کې پچی پچی ماشومان نه یې څه اثر برابر او دین او کس واته هم او یا کپڑے او کپڑے ودا کرنګ ها نه اعلی کپڑے چې بالکل زغه نه پیجن چې اعلی کپڑے کې نه نه کپڑے کې به هرحال نه انتهائی قیمتي کپڑے چې پشپغا ته زړه جوړا لسه والله سمسكينا الله لريخلي بنياد او نه دا چې بالکل دلشنه پدري درې سوه سوای مليته ملالې اولاد جوړې ځان سره والی درمیانہ انداز کے کپڑی جی ملالی یوں تقریباً ست اٹھ سو والا یا ایک ازار پوری یا کم سی کم پندر سو پوری درمیانہ کپڑی نو او کس وقت ہم یا کپڑی درمیانہ کپڑی دی اللہ سو مسکنانو اغوا او تحریر و او درین قسم کا پاراً لگوی کدا وقت کدھنک او کداک او کداک غلام ازادہ او ګونم چې په مسلمان آزاد او کافر آزاد او کافر آزاد او سره آزاد هغلام آزادول لري ارکس مګلام چې وي کافر وي مسلمان وي یا الف وی یا جنې بي تا غلام آزادول آزاديان چټه دي دریو واړو کې تاسو اختیار د دې دریو واړو کې اختیار دې کته خوراک ور کې کته کپړې او قطع غلام ازاده دری ووالو که چه اره او که نده تا نه اختیار ده او قطعه او اس مسلا جا او صلید غلام طاقتون نشتا دا قبلو طاقتون نشتا او سی با دا خوراق دا ملولو طاقتون نشتا نو کا فارا بدلیه ذکر کئی رایانت ساته داک کا فارا بدلیه ده مجان انباز ایترین که پغلطا باندیش بس چکسن دا جامات شی راجی تا پوستیو که سو روجا مکا کار بدلیا نہ الله ول ګلو به درو تا زی وتو واسه بداکه یا بداکه یا او کدی دی درو طاقت تا کوي نیشت نه الله فرمای په ملم یذ چاچه دري وران یا طاقت نو اود کرانګي خراج شو یا غلام شو نو الله تعالی فرمای په صيام وسلاثه تي ايام پدی انسان باندې دري رزیرو او روجو کی او کراعات کے متتابعات لفظ د روجی بمسنسل میسی نو دری رضی روجی بانیسی او روجی مسلسل میسی او پر شروع پڑے او بے پدغبان دی تاکت را گئے نو گوری دا مخی کپارا جی کم ذکر شوا نو دک کا کپارا بورکی اون کدری رضی برابر پی بیا اغسطو سره سر خوراک را گئے یاد دی سر نو بیا ساین بس بیا کپارا ادا شیر بیا لازمین نا چه ده روجون ارس تو اعدبل کپارا ادا کی او دانیات ساته گوله پا ملنم جد خویطا کو چیسره چه دانی یا دانی مونتا که نو داده دان مطلب ننه چه ده زکاة مرمال بسرنی مطلب داره چه دوم رتا کتیم کم سی کم نین چه دا کفلی یا پورا پور که او چه داده تا کتیرسی نو بیا روجی نشتا بیا بلا زمینی طور اللہ تعالیٰ فرمائی ذالک کفارت و ایمانکم دانستا سو دا قسمون و کفارت اذا حلقتم پا کم قسم اخر او بیا قسم مات کے صرف پا قسم قلل و بانے کفار نشن جکلی او انسان قسم اخری او قسم تینا مات وحفظو ایمانکم اللہ و ادخلو قسمون و حفاظت کم عدائیات زدائی کله کثمونو د عبادت دو معنی یو معنی خدای رات یوه انساني بس قسم او خله قسم نه دا کار وکوم بیا پریشانه نه انتهای نو قسم کې سرعات مکه او حفاظت کوي مطلب دا خبره وات جلتی کول او دل کول زغر قسم پرل بیا تاسو پریشاني چل ورل نه ور نو دا څې ندي کول قسمونو کې جلتی نه دا کول په سوچ کول په کار او دغه معنا د وحدی جو ایمان کوم دا د خپل کسمونه حفاظت کوي تا کسم وګړو یا مسلمان کسم جو خپل ثوابه تبنزم اوس دا د الله نوم بیا بس دله د الله نوم د ټارګټ کړي هغه د مها مکه اوس کانسې کوم دا الله نوم ا فرمت برکار اوسه د خپل قسم حفاظت کو ترسو پوری چې شرعي یاد تبعیزه ورو بینه ترنګه پوری کسمه ماته شریعی ضرورت مثلا بنا دا, دا, دا, او دا, ضرورت دا دا دا گنا کسام دے خولده دا شیر کسام دے بنامکی بکا قلوم بیا بیوخم او شریطور دا شریعی ضرورت لیها دا کسامات نا یا تبعی ضرورتی مسل تا مثلاً اقل کورو علا میں کسام کرے اس طا طبیت اس پر دا کسامات ناکه شریعی یا تبعی ضرورتی خو بیا کسامات که او که شریعی یا تبعی سے ضرورت نہیں نو الله ای کسام خولد او بیا دا نو داسم مکو ویوحفظو ایمانکم دخلو قسمونو حفاظت کووی کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعل لکم تشکون سنگا چه دا محکی ویوی احکامات میں بیان که دکرنگی با تاسد احکامات بیانو دا دی دا پارا چه دا اللہ دا احکاماتو شکرو باسے نو شکر داری انسان تیاما وَكُلُوهُ فَهِمٍ مَا دَهَا عَسَنًا رَزَتَكُمُ اللَّهُ چِدَرْكُنِ دِيَا اللَّهَ تَاسُتَان نُخْرَيَ حَلَالًا حَلَالُ وَطَيِّبًا أَوْ فَاكُو وَاتَّقُوا اللَّهَ عُوِيَرِجِ اللَّهَ تَعْلَانَا فَبَعْدَ حَلَالُ وَدَ حَرَامُ كِيَا اللَّذِي آغَذَاتِ انتم چِتَاسُوا بِهِ دِيَا لا یؤاخِدو کَمَا الله ننی سی الله تعالی تا سلرا یانیکو پارا ذربان نیشتہ باللغو پی ایمانکم فغلاغوا باندی فقسمن استاسو باندې wala an yu akhidhukum la kin nista sulara faka farisana kafara barazi be ma kamatul dahara aqattum al aymanata tasumad qali kasm lara faka faratu hunaka farada dak kasm rusta dama te do فَلَا تَمَسَّكِنَ الْبَنِي مِنَ أُسَاطِ الْمَتُتْ أَيْمُنَ دَارَمِيَانَ أَخْرَاقَنَا تَتَيْمُونَ چتافي پروي احليكم په قلبان احل دي او کسوتهم يا کپڑے د دېل سمستینانو ديوم د کرانګي متوستے او تحرير رقوت دنيا آزاد او يجد عاتاجدا سغنا لمنترن يني نفسیانو په د باندې اوجی دي ثلاثه ايام ديره مسلخر ځان کاله فرمای د کډوال دلمبدي والا يا دالو جي کفاره تو ايمان دا کفاره د تسمون استا صدا اذا علقتم باه وحفظو حفاظتك و ایمانكم دا کسمن اصفلو كذالکا اندکرنگی یبینو اللہ و بیانی اللہ تلا لکم تعسو تا آیاتی ایتون اخفل لعن لهم تشکرون دید فارتی شکر و باسا یا هو اللہ ولین یا آخر خن آخرین یا دوت المتین دیر حیم المساکین کریم امدائكم شریح احکاماتش بیان شواللہ باقیب انم انتدار عمل کلتو کم غلط په سمون دی یال الله چې وروسته په سړې پریشانې او بیا ولې اس باندې ور ذکر کریم الله سي په سمون ننګو سات يال الله ترازي شپه رضا نصیب ورزه صلو الله علیه